Az ajándékok egyre intenzívebben foglalkoztatnak. Képes vagyok úgy belemélyedni a listákba, akár egy filmbe. Beléjük temetkezem, máskor pedig csak felületesen átfutom őket. Egy-egy munkanap után a kanapén ülve arra vágyom, hogy néhány percre a kezemben tarthassam a papírokat. Olyan ez, mint valami horgony anyatudatához. Méletlenszerűen előhúzok egy listát a kötekből. Az 1984-est és azonnal látom, hogy a megajándékozottak élete hol tartott abban az időben. Azután megfordítom a lapot, megnézem, milyen ajándékokat kaptunk mi, és már is tudom, hogy hogyan álltunk akkoriban. Mi érdekelte anyát, mit olvasott, volt-e olyasmi, amire vágyott, de nem kapta meg. Hogy kapott-e apa olyasmit, amire egyáltalán nem vágyott. Hogy miről vélte úgy valaki, hogy a húgom, a bátyám vagy én örülni fogunk neki. Felismerek bizonyos mintákat. Ki kapott saját készítésű ajándékot? Ki kapott kisebb és tömeggyártásban előállított dolgokat? Ki az, aki valami igazán szépet adott anyának? És kik azok, akik egyáltalán nem ajándékozták meg annak ellenére, hogy ő évről évre vásárolt vagy készített valamit, majd becsomagolta és elküldte nekik? Elling és Anne Johanne otthonában a listán szereplő tárgyak után kutatok. Az anyától kapott ajándékaikat keresem, és azokat, amelyekkel ők ajándékozták meg. Azután ugyanis, hogy hőnt kiürítettük, az ajándékok visszakerültek az ajándékozókhoz. Appalakásán hosszasan tanulmányozom a fekete és kék, zománcozott a gombot, amelyet anyától kapott a hatvanas években. A hálószobájának a falán pedig egy kis tájkép lóg, amelyel ő ajándékozta meg anyát a 70es években. Megszagolhatom az ajándékokat. Megérinthetem őket az ajkammal. Azokat a dolgokat, amelyek nincsenek szem előtt, előveszem a fiókok és a szekrények mélyéről, és mintha csak véletlenül történne, olyan helyekre teszem őket, amelyek megfelelőnek tűnnek számomra. A Manchester City bögrére, amelyet Elling 1976-ban kapott, a könyves polcán bukkanok rá. Felemelem, a súlyát mérlegelem, majd visszateszem a helyére, ahol úgy ragyog világos kéken a cédék között, mintha teljesen új lenne. Nem gondolom azt, hogy a bögre élő vagy valamilyen módon megszemélyesíthető volna, ám bizonyos dolgok, mintha mégis megőriznék saját szívverésüket. Megrendelem Marcel Musz tanulmány az ajándékokról című eszéjét. Egy raktárból kell előtúrni. Az üzlet értesítése szerint egy jó hétbe is beletelhet, mire postára tudják adni a könyvet. A tény, hogy várnom kell nyugtalanná tesz. Mintha azt remélném, hogy egy halott francia választ tud adni a kérdésre, miért foglalkoztatnak ennyire ezek a listák. Amikor kipakoltuk hönt, apa a sütőben megtalálta a régi családi szakácskönyvet, valamint egy halomtelefirkált papírlapot. – Hiányzik a nővérem! – írta anya az egyik cédulára. Egy másikon megpróbálta megragadni az időt. Az idő a nappali óráján 11 óra nulla a konyhai órán tizenegy nulla öt, a karórámon tizenegy Az egész sor áthúzva, alatta. Az idő a nappali óráján tizenegy óra tíz. A konyhai órán 11 óra tíz, a karórámon 11 óra tíz, az idő most, itt egy nyíl következik, amely a bekarikázott 11 tízre mutat. Az élet csillapíthatatlan étvágya a pontos időre. Azután a könyv végre a postaládában fekszik. A kötet hátoldalán az áll, hogy a tanulmány az ajándékról, a valaha volt legfontosabb írás a szociális és kulturális antropológia történetében, és hogy a francia Múz 1925-ben keletkezett eszéje valamennyi későbbi antropológiai kutatás számára mértékül szolgál. Az ajándékozás rítusa, olvasom, egy idős magával az emberiséggel. Parancsolj, ezt a kőbaltát neked készítettem, és az ajándék átadásakor az ember mindig viszonzást várt. És most megkaphatom a lányodat. Az óizlandi hávamálban az Eddadalok egyik ősi versében feketén-fehéren ez áll. Aki ad, az mindig ellenszolgáltatást vár érte, és nem adni jobb, mint túlságosan nagy kiadásokba verni magunkat. De az is ott szerepel a versben, hogy a fösvény írtózik az ajándékoktól, ahogy az is... Hogyha van egy jó barátod, akiben megbízhatsz, küld neki ajándékot, és látogasd meg gyakran. Az ajándékok látszólag önkéntesek, írja Musz, valójában azonban kötelezőek, és mindig valamiféle érdek által vezéreltek. A társadalmi szolgáltatások szinte mindig ajándékok formáját öltötték, nagy lelkűen felkínált ajándékokét, még akkor is, amikor a tranzakciót kísérő gesztus nem más, mint puszta fikció, formalitás és társadalmi hazugság, ahogy Musz nevezi. Milyen szigorú! Ha anya listájának alaposan végig gondolt ajándékait nézem, szinte vérig sértődök a nevében, hiszen olyan elképesztő elkötelezettséggel várakozással készítette személyre szabott ajándékait. Amikor felnőttként az egyik tőle kapott ajándékot bontogattam, gyakran nálam is izgatottabb volt. Minél idősebb lett, annál buzgóbb és türelmetlenebb lett az ajándékozások kapcsán. Mielőtt ráébredtünk, hogy az Alzheimer az, ami berágta magát a viselkedésébe. Volt egy időszaka, amikor a legszívesebben már az ajándék beszerzése után elújságolta volna, hogy mit vásárolt. Miközben mi a telefonba kiabáltuk, hogy ne, ne, várja meg vele a karácsonyt. Ilyenkor számtalan egyértelmű utalást kaptunk helyette. Musz azt írja, hogy minden társadalomban mindenkor különféle rituálik kísérték az ajándékok, a vagy a szolgáltatások és ellenszolgáltatások cseréjét. Példákat hoz mind régi, mind újabb kultúrákból, indián törzsekből, nagycsaládokból, nemzetségekből és modern városi társadalmakból, és arra a megállapításra jut, hogy mindannyiuknak különböző és bonyolult szabályaik vannak az ajándékok átadására és elfogadására. És hogy nem kizárólag javak és vagyontárgyak, ingóságok és ingatlanok vagy gazdaságilag hasznos dolgok cseréjéről van szó, hanem udvariasság, társasági események, rituálék, szolgálattételek, nők, gyermekek és ünnepek körforgásáról. Az adományokban és ajándékokban testetöltő szolgáltatások és ellenszolgáltatások inkább önkéntesnek mutatkoznak, jól lehet alapjában véve egyéni vagy közösségi háborúskodás kitörésének terhe mellett, szigorúan kötelezőek. Musz erre a totális szolgáltatások rendszere, avagy a potlecs elnevezést javasolja, amely kifejezést a sinúk indiánok nyelvéből kölcsönözte. A potlecs mindaz, ami a ritusok, a jogi és gazdasági szolgáltatások, a közösségben betöltött rangok kibogozhatatlan hálójába beleszövődik, függetlenül attól, hogy két emberről, két indiántörzsről vagy két országról van szó. A tanulmány olvasása közben egy ismerősöm jut az eszembe, aki néhány évvel ezelőtt nem tudott hazautazni, hogy együtt karácsonyozzon a családjával, mert a két ünnep között dolgoznia kellett. Az egyik barátnője nagylelkűen meghívta, hogy töltse az ünnepeket nála és a családjánál, kicsikkel és nagyokkal, sertésbordával és pálinkával. Az ismerősöm úgy vélte, hogy túlságosan sok és meglehetősen mesterkélt volna a barátnője összes családtagjának ajándékot vásárolnia, ezért köszönettel elfogadta a meghívást, de hozzátette, hogy reméli, részéről eltekintenek az ajándékozástól. A válasz egy meglepett nem volt. Ha nem visz magával ajándékokat, az demonstratívnek hatna és mindent megnehezítene, ez esetben inkább meg sem hívják. Így aztán úgy döntött, hogy otthon marad, és a barátságuk sem működött tovább. Músz napokon keresztül magába szippantott. Mindenhová magammal vittem és amikor februárban egy trondheim irodalmi rendezvényre kellett utaznom, direkt vonattal mentem, hogy az út alatt több órán keresztül belemélyedhessek a tanulmányba. Marcel Muth szerint az ajándékainkkal, az esküvőinkkel, de még a legegyszerűbb meghívásainkkal is egymással rivalizálunk, és kötelességünknek érezzük, hogy viszonozzuk azokat. A potlecs mellett két további idegen szót használ, mindkét kifejezést a maori nyelvből vette. Az egyik a taonga, az erő, amely az átadott ajándékban vagy a tárgyban rejlik, vagyis az ajándékozott dolog szelleme. A taongának hatalmában áll elpusztítani azt a szemét, aki elfogadta az ajándékot, ám azután nem követte a viszonzás szabályait. A másik szó a hau. A hau egész egyszerűen a dolgok szelleme olyan, mint a norvég népmesék és népdalok kellemetlenkedő gonosz manója, akitől hiába próbál szabadulni az ember. Marcel Musz így magyarázza a haut. A kapott, kicserélt ajándékban az kötelez, hogy a kapott dolog nem magatehetetlen. Még ha az ajándékozó elhagyta is, valamennyire az ő része marad. Általa az ajándékozónak hatalma van a megajándékozott személy fölött, mint ahogy a tulajdonosnak is a tolvaj fölött. A hau ugyanis minden tulajdonost követ. Erről az öt-hat évvel ezelőtti karácsony jut az eszembe, amelyen az egyik kolléganőmtől, aki az évek során közeli barátommá vált, ajándékot kaptam. Azelőtt sosem ajándékoztuk meg egymást, egy hittel karácsony előtt azonban egy gyönyörűen becsomagolt ajándékot találtam az íróasztalom melletti széken, az újságszerkesztőségében. Két különböző szín papírba csomagolta. Az egyik világos, a másik sötétbarna volt. A szalag kenderből vagy valami hasonlóból volt, a kísérő kártya szintén házi készítésű, egy zöld kartonból kivágott fenyőfa. Sejtettem volna, hogy az ajándék valami különlegesség lehet, de nem kapcsoltam. Helyette kiszaladtam a városba, vettem egy karácsonyi tejával megtöltött kis cserépedényt, mikulásos papírba csomagoltam, és a kolléganőm asztalára tettem. Kisvártatva egy e-mailt kaptam, amelyben ez állt. Alig várom a szentestét, Smiley. Szinte alig emlékszem abból a karácsonyból, mint hogy mennyire szégyeltem magam a tea miatt. Egy ideig nem is tudtam másra koncentrálni, csak hogy muszáj találnom valamit, ami segít kiegyenlíteni az aránytalanságot, amely másodpercek alatt keletkezett kettőn között. A legszívesebben bocsánatkérések közepette azt hazudtam volna, hogy összekevertem az ajándékokat, és tévedésből csak az igazi meglepetést kísérő ajándékot adtam oda neki, vagy hogy a teát valaki másnak szántam, esetleg, hogy a levelek egy olyan ritka növényről származnak, amelyről még senki sem hallott. A kolléganőmtől egy gyönyörű, Gazdagon díszített, kézzel kötött kabátot kaptam. A kabát arra pulóverre hasonlított, amelyet az előző évben kötött magának, és amely annyira tetszett nekem. A gombokat is maga készítette agyagból. Olyan tökéletes volt, hogy alig lehetett kibírni. Azt fontolgattam, hogy soha többé nem megyek másban a munkahelyemre, mint ebben a kabátban, télen-nyáron és hogy muszáj valami nagyon különlegeset kitalálnom, ellenszolgáltatásként. Még nagyon sokáig dolgozott bennem az ajándékok közötti egyenlőtlenség. Ezért is leptem meg egy kávés csészével, amikor a legkevésbé számított rá, ezért ajánlottam fel, hogy vigyázok a gyerekeire, és nem mondtam ellent neki az értekezleteken, amikor véleménykülönbség adódott köztünk. A kabát hauja egészen addig dolgozott, amíg meg nem hívtam a kolléganőt egy ebédre, amelyet teljes egészében én álltam. Semmi sincs ingyen. Mielőtt megtaláltam anyalistáit, az ajándékokra mindig csak a gondoskodás egyfajta kifejezéseként tekintettem. A vonaton, valahol a Gütbranzdalen mentén, miközben a sötét fatörzseket és a hóborította vizet bámultam, a gondolataim a kötelesség, az öntudatosság, az adósság és igen, a megkönnyebbülés körül keringenek. Minden évben megkönnyebbülést jelentett, amikor sikerült összeírni, beszerezni és leszállítani a karácsonyi ajándékokat. Talán anyai is sokat sóhajtozott a listák fölött, vagy bosszankodott, amiért az ajándékokkal járó felelősség javarészt ráhárult. Még soha nem gondoltam ebbe bele. Soha nem volt jelentősége. Annyira magától értetődő volt, hogy anya felel az ajándékokért, és a sóhajok azt jelentették, hogy elégedett. De most, ahogy a potlecsről, a taongáról és a haúról olvasok, más színben látom az ajándékokról őrzött emlékeket. Azt hiszem, sem az eszé, sem én nem szolgáltatok igazságot anyámnak, mivel ő maga sem tud nyilatkozni róla. Elfog a lelkiismeret furdalás, amiért olyan gondolatok tolakodnak a fejembe, hogy talán méregette és hasonlítgatta az ajándékokat, és hogy esetleg megjegyezte magának, ki az, aki megköszönte őket, és ki az, aki nem. Bár nem kell komolyan vennem állításokat, és egyet sem kell értenem Marcel musz 85 éves felfedezéseivel és kijelentéseivel, mégis úgy érzem, mintha bemocskolták volna anya sugárzó bőkezőségét. Ennek ellenére folytatom az olvasást. A tanulmány vége felé Mousse azon azon tudósok ellen érvel, akik valamennyi érintkezést a kalkulációra, nyereségre és veszteségre akarják redukálni. Megkönnyebbülést érzek. Múz a cserék alapjául szolgáló motivációk sokszínűségét hangsúlyozza, és hogy végső soron minden esetben a közösségről van szó és hogy a tulajdonképpeni ok a társadalmi rend megőrzése, amely morális rend is egyben. Az ajándékok cseréje alapvetően kötelező. Az ajándékozás elmulasztása vagy az elfogadás elhárítása a társadalom alapértékeinek megtagadása. A vonatról leszállva egyfajta egyensúly áll helyre bennem, és úgy döntök, hogy az ajándékok iránti elragadtatásomat egészen komolyan fogom venni. Írni fogok a listákról. Nem csupán kuriozitásként akarok mesélni róluk, amelyekre akkor bukkantam, amikor kiürítettük hönt. Időközben ugyanis másoknak is beszéltem a listákról és arról, hogyan változtak az ajándékok az évtizedek alatt. Hallottam, milyen könnyed a hangom, miközben azt ecsetelem, milyen ajándékokat kaptunk a hetvenes években, és hogy mennyire mások azok a dolgok, amelyeket én ajándékozok a gyerekeimnek hiszen akkoriban nem voltak elektronikus eszközök. Láttam a megértő bólintásokat és a bátorító mosolyokat a hasonló korú hallgatóimtól. Akik még emlékeznek az évre, amikor maguk is Janis Ian, Cat Stevens és Tram Teatret zenéit kapták vagy adták ajándékba. Könnyűnek tűnt az ajándékokról mesélni, mivel visszhangra talált a hallgatóságomtól. Ám a listákon ott szerepel a szomorú nagynéni Kája is, és Johannes bácsi, aki mindig dupla csövű puskával az ölében ült, halálosan rettegve az aranyrablóktól. Az apám életútja, a húgom és a bátyám gyermekkora, és hogy mennyire különböző irányokba fordult testvéreim, gyerekei és unokatestvéreim élete. És ott van a listákban anya, aki egykor olyan elkötelezetten gondoskodott mindenről, és mára egy karosszékben ülve, üres tekintettel mered maga elé. És az összes ajándék, amely együtt élt és él a megajándékozottakkal és az ajándékozókkal, amelyek körülvettek bennünket, és amelyek megmozgatták kicsiny, személyes világunkat. Ma megengedhetjük magunknak, hogy ezeken a szavakon felhorkanva ezt mondjuk, hiszen ezek csak holmik. Egy tárgyakkal teli otthon nem egy ház amely eladja magát.